Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Szóval előre elnézést a késői átszervezés miatt, de családi elkötelezettség van a hétvégén. A ja, hallgatók nem fogják ér érzékelni. Tegyük fel. Egyébként. Igen. Igen. <gül> Hát így hét, reggel hétfőn megyünk az iskolába, Metaor megjelenik. Szerintem ez egész jó tartottuk eddig. Ez, ez. Így van. És megyünk, ami itt ugye szomszédos város Hongkonghoz képest. Talán beszéltünk róla, hogy most így, mivel olyan jó csatlósai vagyunk Kínának Magyarországról, most így vízummentesen tudunk beutazni gyerekekkel, Úgyhogy lehet ilyen sima hétvégi programot is szervezni mindenféle nehézség nélkül. És oda megyünk a családdal. Terveim között Jó, szerepel van. kínai ételfogyasztása. Jó hangzik. Én mennák a helyedben. Gyerekeknek nagyon kevés ilyen kínai étel van az étrendjükben, amit így elfogadnak, amikor ilyen nagy ritkán ilyen igazi kínai éttermekben megyünk, a komaratod, a párolt rizs, meg van ez a roasted chicken dolog, amit néhány helyen nagyon jól csinálnak, hogy ilyen ropogós a bőre, meg jó, ilyen mártogatós fűszeres sót adnak hozzá, és akkor az finom. De nagyon sok helyen direktbe kicsit ilyen pirosan hagyják a húsát, ami szerintem számomra nagyon guztustan, és ráadásul itt a, a hentes munka, amikor így felaprózák az ételeket, ez teljesen más, én nekem ez ilyen nagy tanulság volt, hogy Kínában úgy ö, apró, szeletelik fel, vagy hát vágják fel falatokra a hust. egyrészt pálcikával kell tudni megfogni, arra van optimalizálva, másrészt meg arra odafigyelnek, hogy lehetőleg minden egyes falatban legyen csont, hiszen az a legjobb része, amikor hogy leszopogatod a csontról a húst, és ezért ez eléggé horror dolog számomra. Ugye mi inkább arra megyünk, hogy filé, meg leszedni a csontot, meg mit tudom én. Itt meg direkt nagy nehezen lehetővé teszik, hogy minden egyes falatban legyen csont, úgyhogy még a rószti csiken sem annyira gyerek biztos, de a, a rizs az igen. Viszont viszont a rizsrel, meg az a probléma, hogy nem úgy ezt minaj étterembe a rist, hogy az egy köret, nem úgy, hogy megeszed a, mit tudom, rengeteg ilyen, uh, ugye általában ilyen sharing dish alapon rendel az ember, hogy az azt a közepére kikér, mint tudom én, tíz különböző ételt, és ja, akkor ja. abból szed. Ja. És a rist akkor hozzák, mikor befejezted ezeket a tálakat, és még így ki akarod tömni a hasad hátra levő részét Tudod Mindig így <há> egyezted, de akkor nem lehetne a, a, a mi fánt, ugye a, a Rist kihozni most, és akkor megértik, akkor nem értik, meg akkor elfelejtik, úgyhogy ez, ez várható a hétvégére. De ne, nem, nem úgy szokták csinálni, hogy a, a rizs ott van, és akkor szednek egy kicsit a húsokból, ráteszik a rizsre, kicsit összekenik vele, és akkor Egyáltalán tárát, nem. Úgy... Egyáltalán, oh! nem. És akkor egyáltalán nem. Inkább hm. Japánban van ez az, az ilyen marha szeretek, meg egyéb dolgok rizsán, amikor alapból rizs tetejére rakják kínai étkezésnél ez abszolút ilyen a végén jön dolog. Nem is Mint hozzák ahogy... ki a rist. Nem, tehát ezt úgy külön így forszolni hogy ehhez szeretnénk Krist. Inkább Japánban is az a furcsa, ha. hogy mi, mi magyarok a levest tesszük először, ott meg szintén az, hogy megeszed a főétet, és akkor hozzák a kis ibrikbe a levest, hogy utána leöncsed vele, és így megteljen a gyomrod. Szóval más világ. Nem hülyeség, az szerintem, hogy, hogy később hozod a levest. Mennyire nyitottak Most a te az ilyen non-western food témában? Nekünk van, van egy ilyen autentikus kínai kifőzdénk, ahol tudod, ezeket a batyúkat lehet kapni, meg ilyen kétféle batyút lehet kapni, és azt oda elvittem, az a cég mellett van valahol, és elvittem oda őket egyszer és az nagyon tetszett nekik. És a, a fiam azt gyakran mondja, hogy ő szeretne Kínába menni, mert ott jó a tehát ezek alapján, úgyhogy ja, ja, igen, igen, igen, és akkor lehet kapcsolni ilyen teljesen ilyen házi koszt típusa van egyébként, tehát abszolút semmi extra, ilyen egyszerű vizé uh -huh. lehet ilyen, ilyen sötét színű szószba mártogatni, tudod, ilyen, uh -huh. ne, nem szósz, inkább, hanem valamilyen lötty, uh -huh. és uh, ha meg beleharapsz, egész, egész jó. És ilyen hússal töltött, meg ilyen káposztával, vagy van az a leveses xiaolongbao dolog, amiben beleharapsz, és ilyen leves jön ki belőle. Én ez, igazából ez, baoból azt szeretem. Ez, ez ilyen sertés hússal töltött általában a batyú, uh -huh. de van leves is, de mármint nem, nem a, a batyúban van a leves, hanem önmagában a leves batyúval valamilyen ízék vannak benne, és háromfajta ételt ott rendelni. De ez szerintem ilyen egyszer-egyszer jó elmenni. Viszont Svédországban alapvetően az a szokás, hogy tényleg ilyen abszolút az étkezés, ilyen gyerekkaja kompatibilitásra van rá ízé állva. Tehát mindig uh -huh. olyan kaja van, amit a gyerekeknek van, tudod, ilyen is ilyen, ilyen, ilyen spagetti, ez uh -huh. az egyik klasszikus, vagy valami húsgolyók, meg, meg krumplipüré, Ike meg a húsgolyók. Hús, de, de, de, de konkrétan ilyen ezek a mizék, hulladékok, és akkor... Uh -huh. És akkor ezt, ezt szokták enni, és általában mi is ilyeneket eszünk. Valami, de hát, nem tudom. Ilyen. És a, az körülötted is úgy van, nekem az a svéd ilyen étkezde élményem, hogy ott, ahogy beszéltünk arról, hogy Kínában ugye hmm. adnak a végén, Japánban, akkor, akkor iszod meg a, a levest a végén. Itt meg, hogyha még így éhes maradsz akkor vannak ezek a kis ilyen rákos szendvicsek, nem tudom, az, az környezetedbe is így én, mikor stoklomban Absz játszunk. Abszolút van ráko rákos szendvics, de az inkább ilyen főétel formájába fordul elő. Tehát meg tudsz venni rákos szendvicset magadnak, és, és, és akkor, de az, az finom egyébként, de hát tudod, hogy egy fehér szeret, kenyér, plusz majonézes rák, uborka, amit tudom és salát a Tehát ilyen, igazából nem tartalmaz sok extrát. Ja, főtt tojás, szeretett főtt tojás, az uh -huh. is ilyen alapizé. Úgyhogy ehhez szoknak hozzá a, a, a gyerekek, meg tudod, van ez a svéd palacinta, amit kötelezően ez a piros lekvárral, meg tejszínhabbal kell fogyasztani. Nekem milyen kedvenc, el... kedvenc street food volt ott, az valamilyen palacinta szerű dologba, kolbász, meg krumplipüré így belecsavarva. Ja. Nem, az, az, az még így emlékezetes. Nem emlékezett, uh, az, az, az, az, az mi lehet, az... <coughs> lehet, hogy itt erre felé nincsen olyasmi, vagy legalábbis én nem fogyasztottam, de hát ilyen, ilyen iskolai kaja leginkább. A... Meg van, van egy ilyen iz, ami szintén eléggé népszerű, ez a Dán stílusban megsütött hús, amilyen elég vastag kérget hagy rajta tehát valahogy ilyen kérget csinálnak neki, és akkor úgy sütik le, uh -huh. és ö, ehhez van ilyen almaszósz meg még valami, tehát ilyen általában ezt szokták, izé, van egy ilyen fajta ilyen úgynevezett hűszmánzkoszt, ami tudom, ilyen házias jellegű vize. A amit én említettem, azt úgy Na. hívják, hogy tumbröc rulle. Aha, tumbrödöt azt, azt ismerem. A rullét is, de várjál, tumbröd az... <gül> -tumbröd... aha, tumbröd az egy ilyen népszerű. Ja, igen, igen, igen. Uh -huh. Uh -huh. Ez még finom. Egyébként nekem így a teljesen, nem tudom, ilyen random helyzetben merült fel ez a gondolat a héten, ilyen étterem tervezés volt bizonyos esemény kapcsán, és akkor a vegetáriánus étrend meg a vegán étrend kapcsán őt teszem, hogy mennyire bizarr dolog, hogy ugye nekünk ilyen AI-ról beszélünk, művészet, technológiák, tudomány, mit tudom én, és akkor napközben többször halott állatot eszünk. Hogy ez mennyire bizarr dolog. Nem? Számodra nem bizarr. Ilyen fejlett emberiség, izé, rakétákat küldünk az űrben. Ja, hogy még mindig nem igen. jutottunk túl ezen, hogy állatokat nem észároljunk Több, igen, le. Halott, halott állatokat eszünk. Ú, az, igen, igen, nagyon is és, és, és az, hogy vásároljuk ezt az egész ilyen húsi part támogatjuk ezzel az, az egésszel. Mert, meg nem is olyan. gondolunk bele, nem, nem gondolsz bele, Tudj, csak mész, a polcról, majd eszed, Itt jobban bele mert amikor itt mondjuk Hongkongba vagy akár Kínában eszel valamit, arra nagyon odafigyelnek, ugye azt említettem, hogy egyrészt minden falatban legyen csont, másrészt amikor egy csirke, kacsa kerül az asztalra, odafigyelnek, hogy a fejje is ott legyen, tehát teljes mértékben tisztában van, vagy vele, hogy ez nem, ez egy fasírt porból készült dolog, hanem ott az állat, meg ott a feje, és itt is ugye nagyjából mindent megesznek. Ugye itt is a levesbe van a csirkelár, meg ilyenek, meg az ilyen különlegesség, és hogy ez legalább így őszinte abból a szempontból, hogy mit teszünk, és én egyébként nagyon szeretem az ilyen kolbászokat, meg mit, meg húsokat. Eléggé nehéz lépés lenne teljesen lemondani róla, csak maga a gondolat bizarr, hogy itt vagyunk fejlett emberek, meg tudomány, meg űrkutatás, meg AI. De alapvetően csak ilyen ragadozó állatok vagyunk, akik iszonyi durva módon megölnek más állatokat, és megeszik. <gül> Tehát ez nagyon hardcore. <gül> ja, ja, ja, És néhány ebben az mint egy utána egy choice is lesz, hogy azt mondja, uh -huh. hogy ő nem fog, vagy nem hajlandó enni uh -huh. ilyen izéket, leölt állatokat. Uh -huh. Lehet, hogy ezzel pont eljön ez az idő? Hát, kór, én, én most, most csirkeszárnyat ebédre, az egyik kedvenc ételem, ropogós, meg minden. Azt nehéz lenne elengedni, meg nekem inkább ezek a feldolgozott dolgok, hogy békön. Elég sok időt töltünk nyaralás, meg akár munka kapcsán is, Malajziában, ami alapvetően ugye ilyen muszlim ország. És ott alapvetően éttermekben, boltokban az az alaphelyzet, hogy nincs, nincs malac alapú dolog ami azt jelenti, hogy nincsenek az ABC-ben alapvetően ilyen felvágottak nincs, nincs szalonna, békön, amikor mm. mondjam, egy, egy olasz étterembe eszel mondjuk egy tésztát, ami békönnel jönne, akkor abban vagy ilyen marhahús, békön utánzat van, vagy, vagy valami. A McDonald's-be, ha, ha békönt kérsz a hamburgerbe, akkor ilyen marhahús alapú származék van helyette, és amikor ott vagyunk, így rájövök, hogy nekem mennyire fontos, én nem is gondoltam bele, mert nem szoktunk ilyen malachúst sütni, meg ilyenek, de hogy ez mennyire fontos a feldolgozott formában az én étrendemben, is mennyire hiányzik. És akkor az ilyen nagyobb abc bot ott az szokott lenni, hogy van egy ilyen elrejtett sarok, ahogy, ahogy kb. külön be kell menni, meg külön csomagoltatni dolgokat, vagy minden, és akkor ott van egy pútnyi ilyen elrejtett békön, meg sonka, meg, meg egyéb ilyen származékok, és akkor azt tipikusan ott a helyi kínai dolgozók árusítják, hogy ne, nehogy a helyi muszlim-maláj dolgozóknak meg kelljen érinteni. A feleségem elkövetett olyan hibát, hogy mikor így mentünk utána a pénztárhoz, és akkor rakta ki a pénztár szalagjára ugye a termékeket, akkor ott lesokkolta a pénztáros, úristen, malac dolgot raktál, hogy tudod így gyorsan fel kellett kapni, akkor jött ilyen ember, aki így rongyal letisztította a szalagot meg minden, amire a becsomagolt malac származék dolog volt. Érdekes, hogy ennyire rá vannak erre a dologra parázva. Hogy... Hát ugye ez alapvetően ellentétes a, a hit szabályaival, és a malajzi az eléggé ilyen. Tehát, hogyha ja, ja. malajként születsz ott ilyen muszlim családba, akkor kvázi kötelező neked is azt felvenni, és mondjuk nem fogsz alkoholt egy sört kérni a kollégákkal, amikor sörözés van, hanem viszonylag hanem yeah. te át, megválasztod az ilyen porkmentes étrendet. Ennek ellenére egyébként így a, a maláj lakosságnak, hogyha megnézed, van a kínai része, ami eléggé nagy rész, azok tipikusan a vékonyabb emberek, és akkor van a muszlim étrendet követő maláj ember, és azok nagyon-nagyon gyakran ilyen túlsúlyos nagy darabok, szóval érdekes dolog. Tehát így pont fordítva, mint ahogy kell képzelnéd. Igen, mert nagyon sok ilyen gyakorlatilag marha pörkölt jellegű dolgokat tesznek, rengeteg ilyen rizs, ilyen úgy ilyen különböző pita jellegű dolgokkal, rengeteg zsír, nagyon sok szószban van cukor, mint tartalom. Egy ilyen tipikus A... uh, maláj reggeli mondjuk penánkban, amit nem szoktam megengedni magamnak, mert kihagyom a reggelit tipikusan, de akkor egy ilyen fogod a tányért, és akkor abban raksz, ami éppen a szállodában, az étteremben van a napi ilyen marha pörkölt, vagy egyéb pörkölt, aztán ilyen rizs mellé, egyéb húsok, meg valami ilyen kenyér így mellé rakod, és akkor az egy ilyen tradicionális smaláj, penánk, reggeli, különböző szószokkal. Tehát az Zöldség egy olyan dolog, is. hogy utána... Ja. Zöldség van benne, de az is így legalábbis valami Ja, van. És szóval utána simán elmetni köműves kőm munkát végezni, de, de nem mennek tipikusan. <gül> <gül> ja. Most így, közben itt megnéztem, szerinted hány csirkét vágnak le az Amerika Egyesült Államokban naponta? Mondj egy számot. A kocka csirkéből? Nem tudom, mit tudom én, 50 millió fogalmazsincs. Nem, fele annyi. 24,6 millió csirkét vágnak le az USA-ban naponta. Uh -huh. Uh, évente 9 milliárd csirke pusztul el uh, uh -huh. ilyen értelemben. Uh, Valamilyen nap, mert egyébként elkezdtem utána nézegetni uh, uh, ezeknek az információknak, hát nem lesz tőle vidámabb. Tehát ahogy teszel föl kérdéseket ebben a témában, úgy lesz egyre szomorúbb. Uh -huh. <laughs> az akkor nagyon kemény. Tehát nem, ez egy ilyen... Önmagában ebből belegondolsz, hogy 24,6 millió csirke naponta elpusztul a, uh -huh. a food industry-ba. Van egy ilyen Chicken Council, National Chicken Council annak a száma ez. Tehát ott vannak a farmok, és ízé, gázzal. Sőt, azt lehet, hogy csirkék hogy valahogy így ilyen, tudod, berakja a nyakába a gép, és akkor csak úgy levágja a fejét, hogy valamilyen ízé, tudod így... Meg eleve, ahogy így leválogatják, hogy amikor kikelnek ezek a kis csirkék, és akkor általában ugye a, a fiú csirkékből sokkal kevesebb kell, és akkor azt már ott kivégzik abban a formában, és akkor többit azt nev, növesztik izének, hogy tojás termeljének, meg aztán húsnak. Uh, igen, igen. Na most még ezt még, uh, gyors még rákeresek, mert most szerintem a közérdekű tájékoztatás miatt érdemes uh, ezzel tisztában lenni. Uh, tehát itt azt, azt, az az az az, az, az, az hogy, hogy van egy, amikor elkábítják, és akkor utána történik valami, ez történhet ilyen különféle uh, módok, a gázosítják kis őket. És, és van az, amit én mondtam, hogy, hogy lefejezi a csirkéket. Közben beraktam neked ide a Maláj reggeliről a Wikipédia cikket. Ami fotó itt van, az nem reprezentatív, mert nem egy darab hús szokott ott lenni, hanem rengeteg. És akkor lehet, hogy csirke, lehet, te? hogy marha, ja. marha pörkö, tipikusan, paromi finom, de hát nyilván, mondom, kőműves munkát tudnál utána végezni. Naszi lemak. Uh -huh. Érdekesen Azon, néz ki. Ja, megyünk ki ott, hogy augusztusban. El... Lesz majd ott a csábítás a hotel reggelinél. Elmész uh, uh, ilyen idegen kultúrákba, és teljesen más érkezi szokások vannak. Mond nekem, nekem! Az én... a furcsa, hogy, hogy uh, nyilvánvalóan én is Idején bevándorló vagyok, de én nagyjából első naptól, mondjuk nem azt mondanám, hogy mindent ettem, volt egy ilyen rászoktatási folyamat, amikor én egyszerűbb leveseket, meg rizs ételeket választottam, és nem, nem a leg. Ilyen lokálisabb dolgokat, de egy, egy idő után így ez az, amire vágyok. Tehát amikor bemegyek az irodába dolgozni, hetente egyszer-kétszer, akkor az, az hajt, az a motiváció, hogy valami fantasztikus ázsiai ebédet fogok enni. Valami jó leves, vagy tésztát, vagy valami. És itt van a családom, ugye a, a nagyobb gyerekeim is, így eléggé óvatosan állnak hozzá az ilyen ázsiai kajákhoz a, feleségem is ilyen jó, hogy megeszi szívesen ezeket a dolgokat, de ha, amikor ilyen ebédet vagy vacsorát tervez a családnak, fel sem merül, hogy ilyen ázsiai dolgot együnk, és a gyerekeim is inkább ezeket az egyszerű textúrájú ilyen western kajákat teszik. hogy ez, ez valamiféle különbség. Lehet, hogy nekem így ilyen ázsiai vált a gyomrom azóta. Uh, ja, ja. Hát, uh, elképzelhető, uh, igen. Ja. Most elfelejtem, mit akartam mondani. Ezzel kapcsolatos ez témám lett volna. Hm, na mindegy, majd eszembe jut, hogy De eszembe most ezek. Mi a tipikus Magyar Reggeli. Most ezzel gondolkodtam, hogy. Ez családfüggő nagyon Szerintem ez család meg régió függő. Azt tudom, hogy így, amikor már így felnőttként, dolgozni jártam Budapesten, nagyon gyakran ilyen különböző péksüteményeket tettem különösen így az utolsó években, amikor így az, az irodához közel a belvárosba laktunk, és akkor ilyen péksütemények, hogy ilyen túróstáska, meg kroászanok, meg ilyenek voltak a reggeli. De egy hagyományosan a, a gyerekkoromban inkább ezek a kenyér, vaj, szalámi, sonka, májkrém, ugye Igen, ezek, Igen. ezek voltak. Uh, itt a Cset és ezt írja nekem, hogy válogatott uh, sütemények, vagy kenyerek, uh, hideg húsok, uh, uh, a Koltkátnak írja, uh, uh -huh. sajtok, zöldségek, és különféle uh, kenős és, és kakaós csiga. Szerintem hmm. a kakaós csigával uh, sikerült itt uh, uh, beállítani. Azt én is reggeliztem időnként. Tehát ez a lemész, ott van valami pégsége közel Budapesten, és, beszélünk, és akkor Mert ugye mikor kiszáradt, akkor így értékeltetnek a kakaós csiga, akkor így figyelj. letekeri az ember. De igazából Letekered, a kiszáradt kakaós cíge, én, én, én megmondom őszintén, hogy én a kiszáradt kakaós is eszem, mert uh -huh. ahogy haladsz befelé, mindig jobb és jobb lesz. És Ez akkor elkezdett kinna gecibe, uh -huh. és akkor onnan haladsz szépen körbe-körbe. Tehát én mindig így csináltam, hogy, hogy a reggeli van, és van egy ilyen csoffat kakaós csiga, fuck yeah, attitűd, és akkor uh -huh. én elkezdem kint megenni a rossz részeket, akkor még éhesebb is vagy. És, és hogyha akkor... dínyét nem... teszel, akkor először a édes falatokat mondtam, teszed a belsejéből, vagy, vagy inkább azt is kívülről kezded? Nekem a dínyje az mindig arról szól, hogy eleve megmérem, hogy mennyire lisztes. Ha lisztes, akkor uh -huh. undorodom tőle, és nem akarok enni belőle már eleve. De hogyha azzal nincs probléma, akkor akkor tudod, szerintem a leggusztustalanabb dínje az, aminek a közepén így kvázi szétmállik, tehát igen. lyukak vannak, és abban egy fekete, gusztustalan magok. Tehát az, az, a magok az, az, nem az, az, zavarnak, de a, a, az állaga az, az, az igen. A, a, a, a közép, közepén szétmálló listes dínje plusz magok, az nekem a gusztustalan kategóriát, az ezt kezéni, Tehát igazából a széle felé haladva vannak jó húsosabb részek. De nekem nagyon fontos a dínyénél, hogy, hogy azt ketté vágod, az belülről fasz legyen. Uh -huh. És akkor, akkor kezdek neki. Vá, én, én általában szeleteket vágok, és úgy ízélem, vagy a másik verzió, hogy egy nagy késsel leszeparálom, és levágom a külsejét, és, uh -huh. és akkor úgy megzabálom. Aha. Kíváncsi vagyok, hogy akkor látom, hogy te az ilyen nyúlós dolgokra, meg ilyen furcsa állagokra nem, nem vagy nyitott, hogy, hogy itt van ugye mondjuk a natto, a japán étrendben milyen fermentált szójabab, ami már így nyúlós, ilyen, tényleg ilyen ragacsos, és akkor azt teszed rizsre, és ilyen erjedt sajt íze van. Vagy ugye a durian gyümölcs, amit itt nagy ritkán azt, tudok Aztán ennek. már ettem, igen, mm -hmm. és ilyen nattót, uh, igen, igen. Tehát az, az, nem tudom, nekem Japánnal különleges kapcsolatom van, tehát ott, amit mondják, akkor azt, azt én úgy elfogadom. <gül> Nagyon finomnak. <gül> úgyhogy... úgyhogy elried, uh, ezt, És durian, ezt, durian gyümölcsöt ettél már? Durian, uh, megnézem, hogy hogy néz ki. Az is ilyen azt, folyós az, tud lenni, az, ilyen sajtos élmény csak gyümölcsbe. Azt szerintem olyat nem ettem még. Most megnéztem a képeket, hát elég néz ki. Az nekem egy kedvencem, tehát ugyanúgy van egy ilyen komplex ízvilága, ami sok embert elriaszt meg az állaga is, de ahogy így eszed, akkor ilyen el tudsz merülni ezekbe a különböző ízrétegekbe, meg élményekbe, és nagyon izgalmas dolog. Csak elképesztően büdös dolog, és akkor például Szingapúrban, Malajziába is vannak helyek, ahol például ott van az ajtón a hotelben, hogy nem szabad turiánt behozni. Ezt nem tudod hogy akkor megveszed a boltba, és akkor megeszed a felét, és berakod a hűtőben, akkor minden eljött szagú lesz a hűtőben onnantól. Úgyhogy ilyen óvatosan <tos> kezelendő dolog, <tos> ez, de nagyon finom. Itt it, it a, it a svédeknél az izé van, hogy euh, mikrozzuk a kaját, ugye? Uh -huh. Itt, informatikai társadalom munka a És az izé van, tehát aki halat hoz otthonról megmelegíteni a mikróba, annak mindig szégyenkeznie, meg szabadkoznia kell, hogy hú, bocsi, most ha, ha, halas ételt hoztam. Megmelegítem, tehát a, a büdös izé. És tényleg büdös lesz ott a Van a tár... egy kollégám, remélem, hogy soha nem fog működni az a feature, hogy podcastok magyarul speech-to-text alapon le lesznek rogóva és könnyen átfordíthatóak angolra, de van olyan kollégám, aki külföldi, és nagyon figyel az egészséges étkezés, és amikor jön az irodába enni, akkor hoz magával ilyen brokkolit, ilyen, tőt, ilyen műanyag edénybe is, akkor azt a mikróban melegíti, és mindig brokkoli, és mindig ilyen, hát hogy mondjam, ilyen állott brokkoli szaga van annak a kajának, és annyira sokkoló élmény. Nekem a duriám. Brokkoli, brokkoli... Brokkoli, brokkoli mi szik? Brokkoli? Párolva. Brokkoli és brokkoli Mondjuk ilyen fokhagyma. Tehát nincs ilyen rizs de... mellett. Hanem a brokkoli a is, ugye, az a főétel. Tehát magát a növény, a brokkoli növény veszi uh -huh. ebédre. Igen. Magába valami. Igen és spokhagymával, a spokhagymával Hát egy fél ilyen dobozt. <gül> brokkoli van. Uh -huh, brokkoli. Csak brokkoli. Mi, fogyózik, vagy mit csinál? Hát igen, ez a ilyen egészséges életmód. sportól, brokkoli teszik, mikróba melegít, ez csak a mikróról itt eszembe. teszembe. <gül> different folks, different strokes. Uh -huh. uh, tovább haladva itt a témánkba, mi, mi volt a véleményedre? 2015 ös posztalit megtaláltam, hogy ezt te írtad oda? Te Én írtam, írtam oda. Oda, hogy ez két... Ez valamiért bekerült a Twitterre, mint valami újdonság. Te is onnan, onnan kaptad le, de ez egy 2015-ös hír, amikor még egy teljesen más világ volt, és megnézed 2024-es kínai irodát, akkor nem Én, ezt... Oda is, uh -huh. oda is van írva. Oda is van írva. A tweet az arról szólt, hogy Kínában fölbérelnek ilyen cheerleader csajokat, akik motiválják a számítógép előtt dolgozó, hogy szoktam mondani, a tudás alapú munkás uh -huh. embereket, vagy nem tudom, mi -e. uh -huh. ez már egy 9 éves cikk uh -huh. lassan. Ha jelenleg a kínai gazdaság is azért eléggé kínlódik. Bár pont azt látom, hogy, hogy az IT témában még mindig relatíve könnyű elhelyezkedni ismerősöknek, de attól tartok, hogy ezek a dolgok, ami ami mindenféle pörk volt ugye az IT cégeknél, hogy izé, mit tudom én, ebéd, meg vacsora, meg uzsonna, meg masszázs, meg mit tudom én, azért ezek lekopnak az iparról. nincsen már motivációs csaj? Vagy... Nincsen már motivációs csaj. csaj. Motiváció az, hogy kapsz fizetést. De én játszadoztam a gondolat, hogy dolgoznék én, hogyha lennének motivációs csajok. Tehát, hogyha... Hát kimenne a vér ott, az szerintem ez nem nem jó iránybahat. És, és hova folyna át? De, de ne, nem is az, hanem, hanem hogy elképzelem, tudod, hogy tényleg ott ülsz, és akkor oda meg de egy csaj, és mit csinál? Ott izé, de, de, tehát, hogy figyelmesen, benne vagy a melóban, az élményben, tehát a flow élményben, akkor szerintem idegesítő körülmény, nem? Tehát ez igazából nem pozitívan hat a produktivitásra. Ez olyan szinten hat a produktivitásra pozitívan, hogyha látod, hogy van ilyesmi, és, és, és, és akkor motivált vagy, hogy bemenj az irodába, szerintem. Tehát igazából én ezeket a reggeliző asztalnál tudnám elképzelni, hogy ott kávézgassá, vagy valami. Csak az lenne a probléma akkor, hogy én szerintem mindig fűzne ott valaki ilyen embereket Ilyen lenne a dumásabb, dumásabb izé, developer. Ö, Igen. Ehhez hozzá csatlakozik, nem olvastam el a cikket, de ez Én csatlakozik se. az, hogy, hogy a kínai tech iparban ez a 995 koncepció, jó? jól emlékszem? 995, az mit jelent? Azt mondja, ez a working hour, azt mondja 996, tehát 996. Ugye az, hogy 9, reggel 9-től este, este 9-ig 6 nap per hét. Ez volt, ami ilyen Nicsoda? nem megfizetett, de elvárt munka a módszer. Berakom ezt a Wikipédiát is ide. Szóval, de hogy az az, ilyet, az elvárás ilyen fajdú, van? meg hasonló cégeknél dolgozul, egy IT szférában, különösen, ha fiatal vagy, akkor az az volt az alapértelmezés, és sok cégnél még mindig az, hogy reggel kilencre bemész, este kilenckor lassan el tudsz menni, és szombaton is bemész dolgozni. De ez nem ilyen fizetett overtime, hanem mert, hogy értékeled a munkádat. Ugye a TikTokos Biden-nél is ez volt, nagyon sok cégnél volt ebből ilyen botrány. Igen, igen, most né nézem is egyébként még Wikipedia szócikke, és most összeszednek itt egy csomó mm -hmm. dolgot. És ez teljesen illegális egyébként. De, de gyakori, soka. de gyakori. Aha. Nekünk, amikor ilyen belső felmérések vannak, hogy ugye mondjuk próbáljuk kitalálni a kampányt, hogy hogyan tudunk felvenni embereket Kínába, hogy hogyan tudtunk régebben felvenni embereket Kínába, akkor az volt az elsődleges ilyen indoka a kollégáknak, hogy miért dolgoznak nálunk, hogy sokkal jobb az ilyen work-life balance, ugye az egyensúlya, munka, meg a magánélet között, mert mi, mint nyugati cég, jó, van valamilyen túl túlmunka, meg minden, de nem volt rendszer szerűen ez a 996 dolog. És akkor bevezettétek a 986-et. <gül> ez is végülis egy órával jobb. <gül> Napi átlagban. De viccet véletéve. Tehát mit csinálsz reggel 9-től este 9-ig? Komolyan. Hát ez egy nagyon komplex, Én... mély dolog, ugye? Lehetne beszélni a kínai munkaerőről, az iskolarendszerről milyen képességeket erősítenek, mik azok a képességek, amik nem úgy fejlődnek ki, de eléggé úgy kell, úgy kell ilyen IT szervezetet futtatni inkább, mint egy gyár, hogy, hogy esetleg nem, nem, nem arról híresek ezek a szervezetek, hogy ultra kreatív probléma megoldás, hanem tényleg ilyen gyárszörem, pontosan megmondott, hogy mit kell csinálni, felügyelet, hogy hogyan csinálják, ellenőrzöd. Tehát egy ilyen több órában esetleg a nem túl kreatív, de valami eredményre vezető munkavégzéssel lehetett előre haladni ezeknek a cégeknek. Ja. De de most önmagában, tehát fizikailag kérdezem, tehát nem. Józsi, tehát, nekem a héten, családod, oké, nem hogy nem havat nem, nem havatlapátoltam, meg eszintem. minden, nem gyárva dolgoztam, de nekem a hétem már kettő olyan nap volt, amikor az első meetingem az 7.30-kor volt, és mondjuk három nap olyan volt, hogy 11 fele volt az utolsó hívásom, tehát én így ennél a, oké, a hétvégét azt lekopogom, de az esetek 90%-ában meg tudom őrizni magamnak. Akkor csak családi kötelezettségek vannak, meg mondjuk 4 órányi podcasting. De a hétközben nekem ez a reggel 7.30-tól este 11.30-ig ez elég gyakori. És a 12 óra az, az azért minden nap megvan. Azt lehet mondani. De erről már beszéltünk, hogy én ilyen... Csak azért, hogy a, hát érdekes, érdekes más kultúra ebben az uh -huh. értelemben. Még férlek, van kollégám, akivel beszélgettünk arról, hogy remote dolgozni minden, és azt mondja, hogy ő nem fog amerikai cégnek dolgozni. Aha. Tehát ő sokkal többre értékeli a, a szabadidőt ebben az értelemben. És van, van, van egy pont, amit látok ebben. Hogy Ez... Komplex téma, amiről már sokszor beszéltünk, én jelenleg uh -huh. olyan helyzetben érzem magam, hogy kritikus feladatot látok el a hát, ugye, X van ezer van. embernek, aki az én szervezetemben van. Az elkövetkező egy-két éve az attól függ, hogy bizonyos problémákat én hogyan oldok meg, meg, meg a közvetlen kollégáim hogyan oldunk meg. Fog, mennyire fog ez hasznos lenni egy év múlva, vagy két év múlva, vagy öt év múlva, és ez a befektetett ilyen extra energia, mennyire megfizetődő versus ugye a negatív hatás, ez egy nagyon komplex dolog, de jelenleg, amikor a világgazdaság ilyen helyzetben van, meg az IT szakma ilyen helyzetben van, meg AI, meg mit tudom, én, én hiszek abba, hogy jól teszem, hogy keményen dolgozok, és hogyha ez kell ahhoz, hogy, hogy uh, ugye nagy lassú tankhajót jobbra kanyarodva kicsit irányba állítsam, akkor, akkor belefér. És ugye Hongkong az abszolút, hogyha megnézed, mit a, a, az ilyen domináns kultúra, az az, hogy keményen dolgozni a sikerért. Tehát itt nincs, nincs ez a lazázás, meg, meg ez a hazamegyek 4-50-kor dolog szintes, hol legalábbis nemzetközi cégeknél, pénzügyi cégeknél, IT cégeknél itt, itt az az elvárás, hogy hajtsál a sikerért, és mindenhol ezt látod. De ugyanakkor bejön az az aspektus, lehet, hogy te jobban érzed ennek a hatását, én kevésbé, hogy, hogy én sokszor olyan élményem van, hogy tök mindegy, mennyit dolgozok, nem mit dolgozok, semmiféle impakja nincsen, olyannak érzem kicsit magam, mint csak kimennék egy mezőre, amelyen nincsenek fák, csak egy szép mező, és fölemelem a kezemet, és lóbálom ott a szélbe, az egészet, és utána pedig kifáradtam, akkor hazamegyek, tehát ilyen, ilyen nem Hát én pici ilyen, ugye ilyen pici előrehaladásokat azért szoktam érzékenni. Általában úgy vagy mondjuk százzal lebegtetem a karomat, hogy szelet csináljak, és akkor mondjuk egy ilyen tízes, a százból tízes kicsi szelet érzek utána. Tehát így nagyon lassan lehet előrehaladni. Pici, pici előrelépés, kis visszalépés, problémák, ez se jött össze, az se jött össze, de az ilyen sok pici-pici előrelépésből lehet valamilyen szinten haladni. E ezt Aha. kell elfogadni, nincs olyan, hogy akkor most valami nagyot durantottam és abból nagy siker lett, hanem valami nagyon-nagyot durrantottam, abból pici-pici siker lett, megint egy nagyot durrantottam, abból semmi nem lett, megint egyszer akkor visszalépés és aztán megint kicsit előre. Tehát így el kell fogadni, hogy az impact az minimális, de ott és a sok minimális előrehaladásból lesz egy lépés. Ja, és arra is rásegíthetsz, ezt se hagyjuk ki, rásegíthetsz a babkonzerves hátsó hajtással. Tehát gyakorlatilag a 10 százaléknyi előrehaladást, azt még megtudod kicsit, vagy lehet, hogy a tíze benne van egyébként az, hogy egy pöffet meg, azt az is tol rajtad egy kicsit előre. Itt egyébként inkább a szójabab alapú ételek vannak, és ilyen általunk ismert is pöffet Hát, inkább a brokkoli. <laughs> Egyébként azon gondolkodtam még valamelyik nap, hogy szerintem tudom, szokta, van, ez a, van ez a divatos szó manapság a menedzs, menedzsereknél, meg, a, meg az ilyen, ilyen irodába dolgozóknál, hogy burnout, ismered uh -huh. burnout, tudod, és akkor szokták mondani, az emberek, hogy nekem burnoutom van. Uh -huh. És arra jöttem rá, most használjuk ezt a szót, csak ezért vezettem be így, arra jöttem rá, hogy... és létezik. Ja, igen. És arra jöttem rá, hogy ez a szó gyakorlatilag azt is jelentheti, hogy kiéghetsz abban is, hogy látod a szervezeti hatékonytalanságot, meg a saját hatékonytalanságodat. Tehát, hogy nem a sok munkától égsz ki, hanem attól a puszta ténytől, hogy ilyen értelmetlennek tűnnek a dolgok. Tehát, hogy csinálod, csináld aztán, tudod, ez, ez, ez ezért lesz meggyilkolva, az azért, ez nem így fog szervezetben egyszerrezetbe szétaprózódik minden, meg, meg igen értelmetlenné válik. És szerintem, mert nekem mindig az volt a fejembe, hogy a burn-out az azt jelenti, hogy túlhajtod magad. Uh -huh. És szerintem ennek az ellenkezője is veszélyes, amikor nem hajtod magad túl, csak az a dolog értelmetlenségétől, az impact impactless állapottól áll elő egy ilyen, ilyen burn-out. Nekem burn-outom. Nem tudom, a... nagyon sok cég egyrészt nagyon sok cégnél, a legtöbb cégnél, amit ismerek, mindig van valami, valamiféle, szabad tér a, annak, aki szelet, szeretné előrevinni a dolgokat. A legtöbb cégnél van, van erre lehetőség. Tehát, hogyha érzel magadba energiát, meg tudást, meg kompetenciát, hogy megváltoztass dolgokat, a cégek 80-90 ánál van erre tér, csak meg kell találni. A, a, a burn által kapcsolatban meg úgy vagyok, hogy ez valóban arról szó, hogy nagyon keményen dolgozunk, ugye próbáljuk a szelet csinálni, hogy meginduljon a a vitorla meg a hajó, de nagyon keményen dolgozó sok órát, és nem lesz meg az eredmény hosszú távon át, és akkor van az, hogy tényleg így kiég az ember, és azon elég nehéz túllépni, azon, tehát nagyon sok ilyen reframing kell agyilag, hogy így átértékelje az ember, és felismerje, hogy mi az, ami megváltozott, mi az, ami impact, mi az, ami nem működik, mi az, amit máshogy kéne csinálni, ez hát így nagyon kemény világ van, nagyon nehéz előre haladni, nagyon nehéz sikereket elérni, nagyon kompetitív piaci helyzet van, a legtöbb szervezeten belül nagyon sok ilyen külső nehézség van, és kurva keményen kell dolgozni, hogy, hogy bármit el lehessen érni, de mindenhol van erre tér, és van erre lehetőség, szinte minden cégnél. Jó, hogyha nagyon pöcs a főnököd konkrétan, akkor, akkor lehet, hogy egyszerűen az alól nem tudsz kinyúlni, mert ott ül rajtad, meg nem tudsz belekerülni azokból beszélgetésekbe, ahol ilyen impactet érhetsz el, ugye bármiféle változást, vagy előrelépést. Szóval vannak vesztes helyzetek, abszolút, de legtöbb esetben vannak, vannak lehetőségek ezen létezik... a változtat. Én legalábbis úgy döntöttem, hogy én így, így élem meg. Létezik ö, ö, olyan, csak ezen gondolkodok, hogy létezik olyan szituáció, hogy a főnököt pöcs. Tehát Milyenek az oka, hogy egy főnök pöcs valakivel? Szerintem ez nagyon komplex dolog, de nyilvánvalóan van egy ilyen eleme a dolgnak, hogy általában, ugye többféle módon lesz az ember főnök, de általában nem ajándékba kapja az ember, hanem keményen meg kell harcolni az előrelépésért. És általában vannak olyan embertípusok, aki magára erre a hatalomra vágyik, és ezért politikázik, meg hátbaszúr, meg mit tudom én, és egy ilyen pszichopata pöcs, aki azért jutott előre, mert szeretne hatalmat érezni, és, és ennyi. Tehát ennek érdekében politikázik, esetleg szakmajlag is lehet kiemelkedő, de a hatalomra vágyik. És hogyha ilyen emberrel dolgozol, ugye erről hosszú könyvek vannak, amit egyébként tudok ajánlani Robert Greennek. Például sok ilyen könyve erről szól az üzleti kultúráról, meg a hierarchiáról, meg minden. De hogyha ez az ember azt érzi, hogy a beosztotja nagyon pengeit szakmailag, meg ambiciózus meg minden, akkor ez egy ilyen támadási felületként jelenik meg nála, és ezért ki fog csinálni. Tehát abszolút létezik ez a pöcsfőnök, akivel nem tudsz együtt dolgozni. Ez elkerülhetetlen a hatalom okán ugye mindenféle hierarchiába Párt vezér meg akármi is lehet ez. És azért a megvizsgáljuk az ilyen nagyobb ha. vezetőket, még ugye a Steve Jobs az híresen pöcsfej volt, mint vezető, de még a, a ennél sokkal ugye neki... avú. Uh -huh. Szerintem ő nem jó példa ebben az értelemben, mert ő, ő, ő, ő, tehát a példát, amit hoztál előtte, ő steve nem abban a kategóriába tartozott. Ő nem azért volt pöcs, mert, mert féltette a saját pozícióját a másik akármilyen mellett, hanem épp azért, mert ő a zseniket kereste maga alatt, és, és azokat Ez egy narratíva. Aztán... Nem tudom, te is biztos olvastad ugy ugyanazokat az ilyen életrajzi könyveket, Jobs-val, és azért ott is sokféle vélemény létezett, és a motivációját valójában te meg én sose fogjuk megtudni már, ki tudja, hogy belül, hogy működött az az ember. Nyilvánvalóan szakmailag kreativitás szempontjából, ilyen product mindset szempontjából rengeteg dolgot lehet tanulni tőle, de azért mint menedzser azért millió megkérdőjelezhető dolog derült ki, csak úgy azokat a Aha. könyveket elolvasod, ugye a Walter Isaacs Jobs könyve, meg, meg több, több más könyv létezik ebben a témában, és ő is egy ilyen fejlődési útvonalon ment végig, és azért, ahol kezdtem, de, menettem, szerintem Szerintem befejezte, az egy nagyon nem más fes. hely volt. Igen, de gondolj bele, hogy azért más szituáció, mert, mert ő neki, tehát ő nem a hatalom miatt csinálta hanem tényleg nagyon hitben, hogy megfelelő változtatni a világot, meg, meg, meg ilyenek, tehát nem embereket akart izélni. Az másik, hogy hogy eldöntötted ott, hogy ez nem tud ez az ember igazi értéket teremteni úgy, ahogy neki kell, és akkor vagy, vagy személy szerint, személyesen volt valami problémája valakikkel, tehát ilyen, ilyen szubjektív elem volt benne, de ő nem, a, ne, ő nem egy alkalmazottként próbáltott följebb menni, és akkor ott izégetni, ott ott kijelni a kis Nyilván az első naptól, a fiatal korától, ő a vállalkozó volt, aki céget alapított, és eleve vezető pozícióból indult az, az egésznek az elején. ez egy teljesen Igen. más útvonal, amit bejárt. Nem egy nagy, meglévő szervezetben haladt előre a ranglétrá, hanem ő vállalkozott és csinált meg a saját vállalkozását, stb. Tehát ez egy teljesen más karrier útvonal. De ha azt hiszed, hogy ő egy ilyen olyan ember volt, aki tényleg csak a világot akarta meg, meg tehát jobbá tenni, és nem volt benne semmiféle ilyen politikai, ilyen motiváció, meg hatalomvágy, meg minden, az, azt én nagyon megkérdőjelezném, tehát az, az, az, azért főleg, amikor ilyen, mit tudom én, megkérdőjeleződött az ő vezetői képessége, meg hatalma, ugye, amikor a, a Board of Directors, ugye, leváltotta őt, meg hogy hogyan jutott vissza, meg minden, azért az, az egy elég komplex történet volt, és, hát, ugye, és annak ellene, hogy ő vállalkozott, tehát azért Ugyanúgy az Apple-nél is addigra már működtek ezek a politikai játékok, és a, a végére ő ezt nagyon jól játszotta. Nagyon jól játszotta, hogy kit, kit hát... promótál, kit nem promótál, ki az, akit támogat, ki az, akit nem támogat, milyen kultúrát épít ki maga köré. Tehát én nem, nem úgy látom őt, mint egy ilyen abszolút csak a világ jobb átételéről, ne, ne, ne, nem, hanem nem politikáról is, mondom. és biztos, hogy menedzselt olyan embert ki, aki így úgy érzett... Érezhette, hogy, hogy megkérdője az ő pozícióját. Hát az ő pozíciója nem ez megkérdőjelezni ebben az értelemben, ott inkább. Hát jó, hogy egy különleges plinték, figura. Igen. <laughs> Ú, így, de én, én, én, én de az ő motivációit nem tartom azonosnak, mint egy ilyen, akármelyik cégnél levő le, által leírt karakternek a motivációi Ez nem. egy érdekes mix. Te Ilan Musk karakterét is máshogy látod, mint én is. Megnézed ezeket az embereket, mindegyiknél azért valami valami nem stimmelt. Tehát az a iszonyat nagy vágy a sikerre meg a, a bebizonyítani, hogy mit tudnak elérni. Tehát az, az a világ számára lehet, hogy így összességében nagyon pozitív, mert ez a fajta éhség, a sikerre az ilyen innovációt meg, meg fejlődést segített elő, míg ilyen sok passzív emberek nem tudták volna ugyanezt elérni. De attól de figyelj, figyelj, most... ebbe. ez egy komplex személyiség van, aminek sok negatív eleme van, és ez okay, a hatalom tehát... sikerre való vágy. <gül> na na mondani, figyelj, tehát, tehát... az-e az, az, az állításod ezek után, hogy egy... maradjunk Elon de Steve is lehet, hogy egy mm -hmm. jó példa, hogy az, az az állításod, hogy ezeknek az embereknek személyiség vesző ego probléma az, ami hajtja őket előre, hogy a Marsra rakétát juttassanak el. Gondolod, az, egy eleme, ez az... Az, az egy eleme a képnek az biztos, hogy ez a 90% vagy 10% nyilván emberfüggő. De, de anélkül de hogy ez, ez a fajta érten. vágy ne legyen benne, meg ez az ego, ugye hatalmas luk a lelkükbe, anélkül nem lenne ez az energia, amivel ilyen komplex, nagy nemzetközi cégeket el tudnának vezetni. Jó, de az állít igen, igen, igen ez igaz, de az állítás az-e, hogy, hogy ez az, ami ebből mondjuk Elon Muskot, hogy ő embereket a, hatalom, a hatalomért érdekli e meg, meg, meg hatalom, akár, meg az garantáltan ez. érdekli, azt nem tudom, hogy ez a 25% vagy a 75% az ő esetében. Azt nem fogod te sem megtudni, meg senki, az csak, még lehet, hogy ő magaset fedezi fel magával, hogy mi az, ami hajtja, mi az, ami motiválja. De, De azt nem mond nekem, hogy számodra a... egy teljesen egészséges egója van. De úgy érzem, hogy kizárod azt a részét, hogy teljesen azonosul valaki a missionnel. És mi, mi, tehát miért nem lehet az, hogy van egy olyan szemműség, aki tényleg azonosul a missionnel? Azért, mert, lehet, hogy, hogy mert ő csak, ő csak ez, nem erről csak... Beszélek. Csak azonosul a akkor nem fog tudni egy nagy vállalatot felépíteni és elvezetni, az garantált, mert az annyi emberrel való hierarchia, interakció, menedzsment van, amihez valamilyen szinten kell, hogy legyen ez, ez a része is a témának. Tehát anélkül, hát, hogy manipulatív, mond, kázi pszichopata vagy, anélkül nem fog, nem fog menni ez. De ő pontosan ezt is meggyilkolta nagyon sok esetben. Látod, ott említsük a Twitter-t is, tehát, hogy annyira átalakította ezeket a cégeket, ott 8 ezer ember elküldött, több mint Több mint 6000 embert elküldött. És nem bőtössze a sőt, sokat a feature sokat az ő hatalmát, vagy döntéseit, azt nyilván az első körben. Szerintem még, igen, igen, de Utána mi lett ennek a végeredménye? Tehát hát ez hogy, egyébként hogy megint meg, megkérdőjeszhető. Te más, hogy látod a végeredményét, beszéltünk a Twitter platformról, mint cég, mint vállalkozás. Ugye ha megnézed, hogy reklámbevételek. Ugye rengeteg cég döntött úgy, hogy innentől nem fog reklámozni ezen a platformon nyilvánvalóan az operációs költségeket lecsökkentette jelentősen azzal, hogy elküldte az emberek nagy részét, de mint vállalkozás sikerét nem vagyok benne biztos, hogy ezt elkönyveheted sikernek, hogy ez jó lett csak azáltal, hogy az operációs hát, költségeket lecsökkentette. De hát ott van egy nagyon jól megfogalmazott mission. Én szerintem ott is. Tehát ő elmondta, hogy mit miért csinál, és miért úgy csinál. Tehát neki nem az a cél, hogy profitot termén a vállalat. Ebbe az értelme. Persze életbe kell, hogy maradjon, de az nem célja neki, hogy, hogy, hogy a masszírozza politikailagot, tartsa lagot izéket, a Disneyket, meg a akármiket. Tehát ilyen szempontból hát. szerintem nagyon pontosan azt csinálja, amit mond, amit csinálni fog. Itt okay. szerintem és, és, és, és, vannak ilyen de gondolj területek. De hogy az Elon Musk az egy olyan terület, ahol radikálisan máshogy látom én, mint te, és azt nem kell, hogy egymást meggyőzük ezzel kapcsolatban. Annyit de tudok hozzá, de... hogy én rengeteg ilyen, egyre több ilyen c-level emberrel dolgozok, az ügyfél oldalon, különböző szervezetekbe. Kialakítottam itt saját képet arról, hogy kik azok az emberek, akik ilyen CEO, hasonló szintű pozícióba eljutnak, és hogyan. És én csak erre építem az én koncepciómat, a Steve Jobs esetében olvasott dolgokról van szó, meg cikkekről, meg könyvekről, az Elon Muskról, szintén én is csak egy kívülről alakítok ki egy képet. Az, azért, hogy én milyen posztokat ez... olvasok, milyen véleményeket olvasok, és ez csak találgatás az én részemről, meg a terészedről is. Igen, de egy nagyon fontos különbség, hogy, hogy jó, az, az a része teljesen egyértelmű, hogy találgatunk és nem dolgoztunk velük, meg akkor, hogyha vannak ilyen accountok, -ok, akik mondják, hogy ott, dolgoztak vele, akkor visszajön az, hogy, hogy tényleg egy ilyen nehezen ember, ember, de Steve-ra is ugyanez volt a, a, az embereknek a véleménye, és mit tudom én is, gondolj bele, hogy az előző Twitter, Ről, az akkori CEO-ról ez a, nem tudom, már nem emlékszem a nevére, egy ilyen a avanzsált CEO, gyakorlatilag abban a Twitterben sokkal jobb volt a vállalati kultúra, az emberek sokkal jobban szerettek lenni, ott is volt a, a különféle hierarchia szintekben uh -huh. vetékedés egymással, meg mit tudom én, de élhet élhetőbb cég volt. És, és, és az Elon Musk megcsinált egy ilyen vegytiszta mission alapú izé, dolgot. Tehát mondok egy... Tehát, tehát ott, ott tényleg nincs mellébeszélés, és ott nagyon hajtják magukat az emberek, mert ott nagyon mission-driven az egész. Meg fognak fizetni is hát, ugyanakkor, de... de Józsi, én ott ennél ott komplexebbnek nincs? látom ezt, az a, az a mission dolog. Csomó ember azért dolgozik ott, mert szeretne bevételt szerezni, szeretne egy ilyen céget a CV-jén, nem azért, mert hisz, nem mindenki hisz abban, hogy mit tudom én, ez egy nyitott fórum, és Tényleg kár erről egy órát beszélni, de amit te beszélsz a Mission Statementről, mellette van egy nagyon beteg kommunikáció attól az embertől, egy tényleg egy ilyen egoista őrültnek tűnik, hogyha elolvasod, amiket ír, meg nyilatkozik, meg minden. Mindenféle instabilitás van ott, családi szokásairól is olyan dolgok van, derül hogy ő milyen apa, meg milyen partner, meg mit tudom én kábítószer problémák, egyéb dolgok. Őt beállítani, mint egy ilyen zseni, aki viszi előre a világot, az egy eléggé furcsa szemléletmód, ezt nem tudok de, azonosulni. De, de el kell dönteni mindenkinek, hogy a karrier, a mission, vagy pedig a család ebben az értelemben. És ő nagyon pontosan látszik, hogy ő melyiket választotta. Tehát én, én Teljesen biztos vagyok benne, hogy egy kibírhatatlan ember, meg izé, de ezek a kibírhatatlan emberek lesznek azok, akik rakétákat építenek, meg juttatnak föl a levegőbe. Tehát ő nem. Tehát, hogyha, hogyha te ott a parkba üsz a gyerek egész délután, meg, meg uh, születésnapi partigat szervezem, meg akármiket csinálsz, akkor nem fogsz rakétákat feljutni. Rakétákat csak akkor fogsz tudni feljutni, hogyha egy kibírhatatlan ember vagy, és élhetetlen. Ez teljesen egyértelmű számomra. És ő de ugye kibírhatatlan. Ebből indultunk ki, Az volt az tétel. Hogy a rossz főnök léteznek-e rossz főnökök. Mondtam egy példát arra, hogy van olyan rossz főnök, aki azért rossz főnök, mert esetleg fél attól, hogy, hogy a alatta levő tehetséges uh, dolgozók az ő Igen. pozícióját uh, kockázat alá helyezik. Nyilván az Ilonmaszk esetében nem biztos, hogy ez létezik, ha bár nem zárnám ki, mert azért tényleg, amikor bárki megkérdőjelezi az ő képességeit, tehát még a Twitterről is kibanol embereket, kirúg embereket, stb. Van valamiféle szorongás ezzel kapcsolatban, abban biztos vagyok. Másrészt meg Uh -huh. Az, hogy hogyan értékeljük a munkásságát, ez abszolút egy szubjektív dolog. Neked is más az értékrendszered, nekem is. Teljesen, ez, ez az, amit mondok, teljesen rendben, hogy téged de, ez, én, neked én fontosabb nekem... az, ami, hogy most rakétát lő föl. Ez egy olyan téma, ami engem nem izgat jelenleg, tehát így nem Jó, de a rakéta csak egy dolog, de... Uh -huh. de. De, de figyelj, tehát most gondolj bele, hogy volt ez a, ez, a, ez a tétel, hogy kinek pöcsa főnök, és én azt akartam mondani, hogy akkor is ez az, egész, ez az egész állítása, hogy igazából én szerintem minden főnök szeretné azt, hogyha az ő szervezete, meg a vállalat, meg előre felé menne. Tehát azért van ott alapvetően. És szerintem ez a fő motiváció, tehát hogyha amikor úgy érzed, hogy pöcs a főnök, akkor nem az van, hogy, hogy félti a pozí pozíció, féltés van meg ilyenek, hanem valójában arról van szó, hogy te Valamiért nem azonosulsz abba a, a, az ő általa megfogalmazott vízióba, amit ő szeretne. Lehet, hogy azért történik ez, mert úgy érzi, hogy te vetétársa vagy, de, de alapvetően, hogyha te kiszolgálod azt, hogy, hogy menjen előre az a szervezeti egység, akkor nem lehet veled pöcs. Onnantól kezdve már az ember. Oké, okay. hát akkor egy jó szünko erőt szeretnél jelenteni hogy nem a saját cégemről beszélek, hanem nagyon sok egyéb szervezettel dolgoztam. Mondok különösen példákat mondjuk bankokkal gyakran látni. Mondjuk egy bank IT szervezete a legtöbb esetben a költséghatékony, illetve a költségcsökkentésről szól, nem feltétlen az innovációról, mert alapvetően fontos az IT, egyre fontosabb, a, ezeknek a szervezeteknek is, de általában egy költséghely és fontos dolog költségek csökkentése. Nagyon sok esetben a vezetőség nem arról szól, hogy ő nekik valami fantasztikus termék víziójuk vagy szolgáltatás víziójuk van, hanem ez egy karrier, ahogy jól, jól fizetnek, jó fizetést kapsz, néhány évig, öt évig, tíz évig meg tudsz maradni, aztán elkerülhetetlenül jön egy kis öprés, jön a optimalizáló szakember, akkor te egy másik bankhoz, és nagyon sok embernél, nagyon sok menedzsernél semmi nyoma nincs annak, hogy valamiféle mission statementet követnek, hanem ott egy jó fizetett szak, uh, pozícióba ülnek, ezt megpróbálják megőrizni, ameddig csak lehet, elmozgatni azokat szerint... bármilyen szinten tret. És, és ennyi. Tehát nem nagyon kevés cégvezető dolgozik úgy, hogy ó, ez a missionünk. Csomó embernek ez a munkája, amiért egy nagyon jó kompenzációt kap. De a munka és... az mit jelent? Az azt jelenti, hogy ő, ő is ott van, egy jó kompenzációval ül, valamit csinálnia kell. Most nem a költségcsökkentő uh -huh. emberről beszélünk, vagy, vagy, vagy, vagy valami, de még hogyha költségcsökkentő ez a, ez a poszt, az, amit ő neki csinálnia kell, ő akkor is lehet, hogy nagyon jól akar költséget csökkenteni, és neki erre szüksége van egy csapatra, aki támogatja az ő elképzeléseit, hogy ő jó költséget jó, tudjon akkor csökkenteni. Akkor értem, hogy mi, mire akarsz eljutni, hogy ne feltétezzük alapból azt, hogy, hogyha elégedetlenek vagyunk, hogy az azért van, mert a főnökünk pöcs, hanem lehet, hogy mi nem értjük az ő küldetését, meg igen, tudom én, igen, és ezzel fontosan, el ellentétes irányba vezünk. Miért is létezik, hogy ne. De én szerintem csak ilyen létezik. Nem, nem. Akkor. Hogy, hogy, Oké, okay, az hogy én azért... tapasztalatom nem ez. <laughs> okay. Tehát én szerintem, az én állításom pedig csak az, hogy nem értetted meg eléggé a főnöködet, hogy mit szeretne, vagy te nem tudsz azzal azonosulni, hogy ő mit szeretne. Uh -huh. Ennyi az egész. És ezért érzékeled azt, hogy pöcs. És ez, és ez minden esetre igaz. Tehát nem tudod megérteni, hogy ő mit szeretne, mi, mi a, mik a kívánalmai feléd, Hogyha, tehát egyetlen egy kivételt tudok találni, amikor valaki nagyon-nagyon szubjektíven a személyiségét nem kompatibilis a másik emberre valami miatt. Tehát ilyen, ilyen, hogy tudom, egy brokkoli teszik, nem tudom, és akkor kibírhatatlanná válik a számára. Tehát rossz példa. Okay. De... Megint csak annyit tudok mondani, nagyon sok esetben az az egyetlen mission, amit egy adott Igen. ember a cégen belül reprezentál ő az adott pozícióban maradjon, tehát ne legyen semmiféle krach, ami ebből kimozgatja, illetve lehetővé tegye, hogy az ő embereinek, aki, akinek, mit tudom, munkát akar adni, vagy promóciót, vagy valami, ezt senki se kérdőjelezze meg. Tehát, hogyha te egy olyan ember vagy, aki mondjuk a cég termékét, szolgáltatását szeretnéd javítani, vagy megoldani hosszabb távú problémákat, ez simán lehet inkompatibilis egy alapvetően ne billegjen a hajó, stabilitást igénylő főnökkel, tehát ez a kom inkompatibilitás létezik. Meg, megkérdőjezném, hogy akkor az-e a korrekt reakció, hogy akkor beállni mögé is. Nem még megkérdőjezni, de ez nyilván akkor innentől megakasztja a karjádnak, a, a te karjád ennek a, a potenciáját. És ez tényleg nagyon-nagyon sok cégnél így működik. Jó, igen, én csak azt akarom mondani, hogy az esetek több, többségében arról van szó, hogy nem a főnökkel van probléma, hanem, a, hanem veled, hogy nem látod azt, hogy mit kéne másképpen csinálnod, az, az, hogy neki is jó legyen. Tehát igazából az emberek ezt nem szokták szerintem ö, tudni látni. Sokkal egyszerűbb mindig azt mondani, hogy haha, a főnök a hülye, de próbáltad valamit. Különösen megért, hogy ilyen mit magyar, magyar szemléletmód egyébként. Nekem az a tapasztalatom, Én. mikor magyar irodában dolgoztam magyar kollégákkal, akkor ez, ez volt ilyen. Status quo, ugye? Igen. Hogy ez az alapfeltételezés, hogy a főnökök hülyék, te vagy az intelligenci cigizés közben akalmas akalmas lehet panaszkodni. Így van, így van, így van. <gül> És pontosabban erre akartam rá, tehát ilyen, ilyen rettenetes hozzáállást eredményez ilyen szempontból. Aha. Érdemes megérteni, hogy ők mit miért akarnak csinálni, mert a másik oldalon ugyanaz szenvedés van, hogy, hogy próbálsz valamit elérni, és látod azt, hogy ilyen folyamatos rinyálás és pushback van az emberek részéről, ahelyett, hogy egy kicsit is szeretnének azonosulni azzal, amit próbálunk itt csinálni. És hát mindig erről van szó, én szerintem legtöbbször. Most hát ugye az ego az nem csak az a menedzser oldalán, meg az Elon problémán, mindenkinek az egyéni problémája is. Ugye ez az egyik kihívás az életünkben, hogy, hogy a saját ugye felépített egunkat hogyan tudjuk menedzselni, és mikor mondjuk idegesek leszünk, vagy mérgesek egy vita helyzetben, ne. vagy akármilyen helyzetben, az általában arról szól, hogy a, az egunk az valamiért perceg ott, mert valami, valami, valami van. Mm. Ja. De az Elon Musk továbbra is azt mondja, hogy pöcs. Nem érted igazán őt meg szerintem. Mert, mert azt, meg lehet, hogy azt neked, József, Azt kívánom neked, hogy dolgozz vele. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy az jól tud működni akkor, hogyha te is az életedet szánt-szenteled a, a misannek, mint ahogy ő. Hm. Akkor, akkor biztos, hogy jól tud működni. És, de figyelj, van, van egyébként abban valami felszabadító, hogy bemész és direktbe komitolsz bele a kódbázisba valamit te nélkül. Tehát az a, ö, ö, abban van valamiféle, igen, tehát... Az és én ezzel kezpust. szoktam gondolkodni, hogy, hogy lehet, hogy, hogy nem is olyan hülyeség azt csinálni. Tehát ö, szóba került itt ez a burnout, a semmit tevés kapcsán, és lehet, hogy az pont az ellenkezője ennek. Lehet, hogy az pont nekem való. Ó, eszemény van, úgy hallom. Igen. Tehát én, én, én pont ezen gondolkodtam, tudod, hogy az ilyen szervezeti üres dagasztás helyett, meg a, a, ezek az a, izé, keressük meg az egy erőket, sokat tudnék még mesélni, mert ö, én szerintem ez az egyénnek a, a, az útja. Tényleg, meaningful dolgokat kell csinálni. Különben, különben, különben, külön, különben Há, miről ezt... szól az egész? Aláírom és lepecsételem neked, ez így van. A szervezet átalakításról, meg amit mondtál, én arra reagáltam is, hogy azért van az, hogy különösen menedzsment, különösen nagy cégeknél annyira foglalkozik ezekkel a szervezet átalakításokkal, meg a bordon rajzolni, meg mit tudom én, mert az, az relatíve könnyű csinálni, versus meggyőzni az ügyfelet valamiről, vagy meggyőzni a piacot valamiről, külső játékosokkal, mindenféle kompetitív ja. helyzetben az ezerszer nehezebb, tehát nyilván akkor jobb, könnyebbnek tűnik a könnyebb oldalon játszani és látható aktivitást csinálni, mint, mint az értéket termelni. Tehát ez itt természetes dolog, hogy nyilván nem fog a, beállni a, a szélellen húgyozni a piacon és megpróbálni áthúgyozni át rajta, hanem akkor inkább megfordul és ahova könnyű húgyozni, oda húgyozik. Ja. XAI, tehát ott kapott 6 milliárd dollárt tőkeinjekciót. E, Nézegettem az állásérdetéseket, és ott egy designer, az a következőképpen néz ki. Legyél designer és engineer, kész, ennyi. Tehát ott egy, egyből látszik számomra, hogy ott, oda bemész, ott, ott, ott gyakorlatilag milyen embernek kell lenned, hogy ott termeljél. Meg uh -huh. kell tudnod, ki kell tudnod találni, meg kell a problémát, meg kell találnod robordokat, hogyha szükséged van arra, hogy megértsd a problémát, utána meg kell tudnod csinálni a, a designt, az interakciókat, és a végén le kell programoznod az egészet. Tehát gyakorlatilag egy, egy startup CEO-t kell elképzelni, egy dizájner startup CEO-t kell elképzelni, aki oda elmegy ezért dolgozni abba a cégbe. És tehát, hogy mi rengeteget is kell csinálnod ezt az egészet. Uh -huh. Hát én... Hál' Isten, nem Nicsim. dolgoztam. Ilyen, ilyen Silicon Valley startup környezetben, mint alkalmazott, csak tényleg ilyen vendorként, meg ismerősök vannak, akik ebben a világban dolgoztak sokáig. És az tök jó, hogy így nagy impactet tudsz ugye nagy előrelépést hozni egy-egy nap, bekomítolsz valamit, kimegy egy új képesség a website meg mit tudom én az bizonyos szempontból ilyen megré megrészegítő, ilyen szabadságérzet meg minden, de azért ott is rengeteg ilyen politika meg pszichológia van a cégembel, ugye pont az OpenAI-t. Hogyha megnézed, mint, mint például, ugye elképesztő politikai csatározások folynak, és nagyon sok startupnál vannak ezek a hatalmi háborúk, meg a céges kultúra elég beteges tud lenni a Mission no. Statementen kívül, és nagyon-nagyon sok de nem azért van a mission statement, mert megvilágosodott, mit tudom én, egy szauna közben, hogy ez, ez, erre van a világnak szüksége, hanem szeretné három-öt éven belül eladni ezt az egészet cappak és nagy bevételt szerezni, és gazdagnak lenni. Sok ilyen vállalat van, de az, a, a, a, a, az általam ilyen szempontból példanak az Apple is ilyen egyébként. Ma már. De annak idején nem ez volt. Annak idején az volt a, az volt a izé, XAI, az Apple. De, de ma már nem az az Apple. Uh, uh, és, és, és, és, és, és az Illuminat és az cégé pedig ezek. Tehát az Illuminat a Mission Statement jelent valamit, a váltok nagy részén a Mission Statement nem jelent valamit. Én is láttam már vállatokat és tudom, hogy, hogy a legtöbb esetben ez csak tudod ilyen pótcselekvés, és, és nem azonosulunk vele, hanem ahogy hogy leírtad, az az ízé. Az, az, az De az Iromasz cégénél teljesen biztos vagyok benne, hogy ott, amit mondunk, azt, azt akarjuk csinálni, különben ne is menj oda, ne hagyj szét magad, teljesen más dologról szól az, teljesen más dologról szól. És igen, van egy ilyen, egy ilyen benevolent diktátor a tetején az egésznek, akinek kibírhatatlan személyisége van, de ez viszi előre az egészet. Ezt szerintem neked is el kell tudnod fogadni, hogy ez egy teljesen más minősége a vállalatoknak, amit ő csinál. Teljesen más minősége a vállalatoknak. Az nem egy hétköznapi ez nem ez a nap, amikor az... meg fogsz győzni arra, hogy ez a, ez a megfelelő útvonal. És Azt nem mondtam. Nyilván... Azt ah. nem mondtam. Azt mondtam, hogy teljesen más minőségű vállalat. És ezt szerintem, erről meg tudlak győzni, mert ez, ez, ez, ez, ez, ez így van. Az nem, a, nem egy hétköznapi izé, multi, amit mi ismerünk. Az, tehát az nem egy olyan cég, mint amit mi ismerünk. Oké. Okay. Számomra nincs egy ilyen romantikus vision ezzel kapcsolatban, de elfogadom, hogy neked igen. De, de, de ne, nem is mondtam azt, hogy romantikus vision, hanem azt mondtam, hogy az nem egy olyan cég, amit mi ismerünk. Az ne, nem egy hétköznapi cég. Az, az egy teljesen Máshogy konfigurált, máshogy működő, más értékek mentén szerveződő. Izé. Hát, tudod azt, és azt hogy, nem feltételezett, hogy, hogy mondjuk Elon Musk-tól mondjuk kettő szinten lejjebb nem ilyen hétköznapi alkalmazottak vannak, akik csak el akarják végezni a munkájukat, és lehet, hogy jobban elhiszik a sztorit, mint, mint egy átlagos cégné, de alapvetően nem másak, mint, mint, mint mi vagy bárki más. Nem, mert az a 2000 ember bírt ott maradni, aki nem az a hat ember. Az a hat ezer ember, aki te rajzolta, az, az, az már nincs is ott a, a Twitter esetében. De a többi cégné meg alapvetően így épít, épült fel az egész kezetektől fogva. Tehát, onnan, tehát tényleg, az annyira másvállati kultúra, hogy ki veti magából ezeket az embereket. Ott, ott konkrétan, tehát te is tudod, hogy ott, ott, megnézték ki, mit komitolt be, az alapján maradtál meg és az ilyen, tudod, ilyen menedzserek, átszerveznek mindig, meg új rövidítéseket találnak iniciatíváknak, azokat kirakták a francba. Én tudom, hogy most ezt, erre azt fogom mondani, hogy által Józsi megint meg a koolédet, és akkor csak így elhiszi azt, meg, meg akármi. Én nekem ez, ez fine. Nem mondom, Hogy, hogy mondom. van egy <gül> ilyen... Meditation. Igen, de én azt elfogadom, hogy ez a véleményed. Uh -huh. De neked is el kell tudnod szerintem fogadni azt, hogy ez a cégcsoport, az nem az a cégcsoport, mint ami általában egy cégcsoport. Az nem a Walmart, nem a, a XY, még csak nem is a Google, meg mit hát, Google úgy, persze, a? Valamarknak eléggé erős korporát, kultúrája, meg mission statement van, meg minden. Szóval nem feltétlenül jó ellenpélda. Igen, de az egy kereskedő cég, hát izé, tehát, ilyen kereskednek másik Egy izé... cég, vagy webcontent cég, érted? Szerintem azt nem kell így. De látod, hogy ilyen. <gül> jó, ezt szerintem. Szerintem majd még folytathatjuk, mert, mert úgy okay. hallottam egyébként olvasóktól, hallgatóktól, hogy akkor jó a mette, ott, hogyha véleménykülönbség van. Sőt, én kiterjeszteném, hogy mivel ez egy nagyon komplex téma, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók hogyan látják ezt, és akkor lehet jönni okoskodni a Telegram csatornára is. Oké, okay. right. akkor menjünk reggelizni. Jó étvágyat. Egy Egyi állatot. Köszi. Szia. Na, állati származékokat.